а то нічого не дістануть. З допомогою хабаря добралися до нього і принесли йому мазі на рани та дали трохи грошей. Самі вирішили пильнувати його і поїхати з ним аж до Козлова. У невільницькій шопі Тарас стрінув багато нещасливців, таких самих, як і він. Вони походили з різних країв і народів, по-всякому балакали. Зустрів тут кількох українців, між ними одного запорожця, Петра Бідолаху. Цей сидів тут уже довше, дожидаючи своєї долі. Коли розбишаки принесли ще Тарасові чисту білизну, щоб переодягнувся, він до них сказав. «Бачиш, цапина бороду, чого своїм дурним розумом доробився? Найкраще було б мені дати волю і взяти гроші, а тепер дулю дістанеш. Поки мене до Козлова доведуть, то я пропаду, а за трупа вам нічого не дадуть». Краще зробите, коли мене зараз визволити і завезете на місце, а я, що обіцяв, то певно заплачу. Ми самі тепер це бачимо, та вже запізно. Мурса наказав би нам голову відрубати, якби ми на таке зважились. Уся біда в тому, що ти його так роз'їв. Ми боялися, щоб він тобі тих палючих очей не наказав виколоти, бо в нас часто так водиться. Але ми тобі не дамо загинути. Може, тебе в козлові зможемо визволити. Тарас розповів бідоласі, за що його Мурза казав висікти різками, а той сказав, «Твоє щастя, що не наказав тебе зараз убити або осліпити, бо тут людське життя не варте й Соломини». Коли за кілька днів довелося вести бранців до Козлова, то сталося так, що Тараса скували одним ланцюгом з бідолахою. Їх вели пішки, за валкою йшли татари-розбишаки, вони просто вважали себе його слугами, у всьому його догоджали. Він причарував їх своїми очима і своєю сильною волею. Інші бранці не могли надивуватися, що ті дикуни так в усьому підкоряються Тарасові. Тим, що вони його постачали, Тарас ділився зі своїми товаришами по неволі. Через те і дорога не здавалася такою надто прикрою. Місто Козлю, по-турецьки, Егеславе, лежало над морем. Мало свою пристань, було важливим торговельним пунктом на Криму. Сюди з'їжджалися купці з Татарщини, з Туреччини, з Венеції і Геної, з північних країн. Тут була велика торгівля навільниками. Як їх вели через місто, зараз сходилися з усіх боків купці, яких дуже манила здоровенність і кремезність навільників. Та отаман Валки сказав їм зараз, що це не на продаж, і вони відступали. Тарас нагадав собі Мустафу, сина торговця навільниками, що побував у Тарасівці і навіть вихрестився, то після його виміняли за 30 християнських невільників. «Слухай, татарине», – сказав він до свого опікуна розбишаки, «у Козлові живе один купець невільників Мустафа. Перекажи йому, що я хочу з ним говорити. Як ти йому скажеш за Тарасівку, то він певно пригадає собі і буде знати, хто я, то певно прийде. Він мене певно викупить, і ви на цьому заробите без великого труду». «Я його добре знаю», – сказав татарин, – «і зараз до нього піду». Невільників повели аж у пристань і завели до якогось великого поганого будинку. Тут аж кищило від невільників різного віку і стану. Усі дожидали своєї нещасної долі, бо ніхто не знав, що з ним станеться, куди ним вітер завіє. З усіх закутків того пекла розходилося з того на тих нещасливців, аж серце кривавилося, слухаючи. Бранців з перекопу тримали окремо, бо вони не були призначені на продаж. Щодня проводили нові гурти, нові жертви, інших знову виводили. Тарас придивлявся з болем серця, як не раз розлучали рідних братів, матерів від дітей, батьків від синів. Вони у відчаю ридали, не давалися, треба було їх силою розводити і виносити на руках. Тарас бачив тепер на свої очі страхіття, про які доводилось йому не раз слухати від старих людей про татарську неволю. Тепер він зрозумів, які великі заслуги мав той, хто бився з бусурманами за визволення бранців. Це наповняло його надією, що за його працю над переправою біля Тарасівки йому Господь відплатить і допоможе визволитися. Аж на третій день з'явився татар Мустафа. Це був уже не той татарський дітвак, якого козаки вивели з церкви, що так без великих роздумувань дав себе охрастити. Це був чоловік у силі віку, одягнений добротно, в турецькій чалмі на голові. Він привітався ввічливо з Тарасом, бо зараз його впізнав, та почав розпитувати, яким чином він сюди потрапив. Тарас розповів коротко і зараз почав говорити про діло. «Ти пам'ятаєш, Мустафо, як я в Тарасівці заступався за тебе, і як у нас було тобі добре? Я допоміг тобі визволитись, тепер визволити мене, я тобі всі кошти поверну, на це даю тобі своє лицарське слово». «Я все пам'ятаю добре і зроблю, що зможу». Тарас дуже зрадів, він вирішив, щоби ще і запорожця бідолаху визволити, і тоді обидва вертатимуться додому, та недовго тривала його радість. Мустафа довідався від наставника того дому, що весь той гурт, приведений з перекопу, призначений до султанських галер, і що цих викупити не можна. Він може хіба зробити так, що Тараса обміняє на іншого навільника, а тоді його візьме до себе. За це треба буде добре заплатити, та він це зробить. Тарас спершу зрадів, та потім завагався. Він знав, що на турецькій галері найтяжча неволя. Може якраз тому якомусь іншому навільникові